Sal 107.6 FM. S’acaba la setmana, enrere queden les tres i les preocupacions.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 en escassos minuts de dos quarts de set de la tarda i nosaltres un divendres més tornem a ser aquí, al 107.6 de la FM, perquè en Martí i la Cristina ja estan preparats per obrir un nou entre nosaltres. Un entre nosaltres en el que avui parlarem de vàries coses. El primer de tot és hem de recuperar el tema de la bellesa i és que ens havíem quedat amb com passava la vida amb l'edat adulta i encara en nosaltres no havíem reflexionat sobre tot allò que ens aporten els més grans, els que ja tenen un camí, els que tenen aquests anys d'experiència i des de la seva calma ens expliquen com van les coses. Però que, a més a més, avui hem de fer una, una especial menció. Som dia 3 de desembre i el dia 3 de desembre, a part de ser Sant Xavier, també és important celebrar el Dia de les Persones amb Discapacitat. També tindrem un moment de comentari. I amb tot això, deixant de parlar de tu, de la teva experiència perquè ja ho saps, si vols pots escriure'ns al Facebook, pots posar els teus missatges nosaltres els llegirem, els farem públics perquè tots aquells sàpiguen també quina és la teva forma de veure la vida I per últim, recorda que pots trucar al 93 837 1753 perquè l'altre costat a Ràdio Sallent, t'estem esperant També d'un programa que es farà per la Fira Santa Illusia, un programa que serà un èxit, ja ho diem, ja, ho, ja ens ja entenem en abans, dient que serà un èxit perquè ho serà. Parlarem de, de com podria ser aquest programa, també podrem, podríem demanar suggeriments a tots els oients que ens diguin de, de què els agradaria que parléssim, de què els agradaria que, que diguéssim el programa, amb qui parléssim, tot això, una pluja d'idees amb tots els, tot els oients, aviam ja que diuen. Doncs ja sabeu, cellantins, cellantines, en preparem una altra. Sí, sortim al carrer una vegada més. I com diu Martí, ens anem a la fira i necessitem les vostres idees. Així que l'entra nosaltres podeu avui trucar-nos i explicar o escriure les vostres aportacions, perquè segur seran molt benvingudes. Diuen que quan arriba el fred és moment de recollir-se, d'estar casa, destaca a l'entor, potser davant de la llar de foc. Diuen que quan arriben dates importants és moment de festa, és moment de celebració. Diuen també que quan arriba el desembre és moment de fer balanç de com han anat les coses. Doncs bé, aquestes petites frases, aquesta petita reflexió jo crec que ens pot ajudar avui a començar a parlar del que és la bellesa. I és que quan un tanca un any, quan és el mes de desembre, la cua de l'any, doncs sembla que un pot parar-se a sospressar tot allò que ha passat. Com han anat les coses? Segur que han anat molt millor del que et pensaves al principi. Segur que has aconseguit molt més del que et proposaves i segur que has tingut sorpreses molt agradables. Però el dia a dia, doncs, davant a no ens deixa veure tot allò que ens va portant, però al cap i a la fi, quan un para i reflexiona i veu les coses en respectiva, tot aquest any que hem passat, gener, febrer, març, abril, i tots aquests mesos que ens acompanyen ens han portat un gran pas per un any més, això és el que tu t'emportes. Però aquesta és l'experiència que tu tens cada any, una oportunitat més per anar endavant. I així és com tu vas aprenent, com va passar la vida. Per això nosaltres avui parlem amb les persones grans, com han passat la seva vida, quin ha sigut el seu bagatge i la seva trajectòria, què han après i de quina forma. sí que ja ho saps, sellantí, sellantina, si tu ets d'aquests que ja estàs en aquesta part de la teva vida, en què és la calma el que et deixa parlar, que és l'experiència el que t'ha ensenyat de viure, pots compartir-ho amb nosaltres. Així que ens sembla que ens anem amb un tema musical. Mentrestant, reflexionem una mica. I to world Seas had rise when I the word, now Doncs deixem un tema de Canto de loco amb una col·laboració de Maya Montero que porta el nom Puede Ser. No sé si quedan amigos ni si existe el amor si puedo contar contigo para hablar de dolor si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola Puede ser que la vida... Aquí está el sol, puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que el malo sea hoy. No sé si vives sol no sé si vives solo. so Donc mentretrestant que es van instal·lant els, els nostres convidats especials, us, fem a, us tornem a repetir que nosaltres volem idees per al programa que farem el, per la Fira Santa Llucia, de Santa Llúcia que farem aquest any. Serà una novetat. Serà el primer cop que sortim amb una fira, vem com ens en sortim. Jo crec que molt bé. I res més, dir-vos que volem una pluja idees, volem trucades, que recordeu que ens podeu trucar al 93 837 17 53 i ja tindrem les vostres trucades i farem una llista, una llista de què hem demanat els oients, la pencharem aquí a la paret i després nosaltres anirem triant, anirem triant fins que surti el programa a la vostra mida, ja ho sabeu. Per si voleu fer pluja idees del programa que es farà per, per la Fira Santa Llucia, en, en què també serem nosaltres, Cristina? I serem també tots? Serem tots nosaltres. I també seran els nostres convidats, els nostres que, convidats han... que han superat l'adversitat del temps, i es que ho deien fa una estona, quan el fred arriba, doncs un té ganes de recollir-se, d'estar a casa, i així és com a poc a poc, doncs, han arribat fins aquí, travessant tot el parc, amb tot allò que em, que comporta l'Olga i el Miquel Àngel, Bona tarda a tots dos. Hola, bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, ens estàvem situant i els estàvem explicant als nostres oients que la setmana que ve tenim la Fira de Santa Llúcia, la fira en què hem de manat avui, doncs aquells que ens escoltin doncs si volen que parlem d'algun tema en concret o alguna cosa, doncs ens escriguin i ens ho facin saber, o que truquin al 93, 837, 1753 Olga, s'ha t'acut alguna idea per la Fira Santa Llúcia? Què podríem fer perquè fos? O perquè la gent s'impliqués, o perquè la gent vingui? Què et sembla que podríem fer? Bastanta promoció, bé, bueno, bastanta gustar, promoció eh? hem de fer moltes falques <laughs> moltes, això, i també parades Hauríem de posar una parada? De, han d'haver-hi parades. Una parada, tindrem una parada per nosaltres. Tindrem una parada per nosaltres. Però què podríem fer perquè la gent vingués a la nostra parada? Què s'ha degut, Miguel Àngel? Uh, uh. Home, si volen es poden deixar els seus desitjos nadalencs i els podem dir per la ràdio. Doncs mira, ja tenim una bona idea, és que Molt això bon és arribar. A arribar i pondre. Per, pondre? Pondre. Plac. <ríe> Bé, no ho sé, m'acaba de passar ara mateix poc cap? eh? Doncs podríem fer-ho, sí. Un arbre, podríem fer un arbre, o posar-nos al costat d'algun arbre i que els vagin penjar, alguna cosa així. Sí, per exemple. Per exemple. Els propòsits per al 2011, o si ens volem desitjar bones festes, o aquestes coses. Aquestes coses. Una, una petita felicitació a Nadal que la posi doncs, amb els seus millors desitjos, amb allò que deixen enrere i tira endavant, doncs no sé, el que vulguin, no? Mm, no cal que hi posin mm. el nom, pot ser anònim, però... Sí, pot ser anònim. Ja veurem un tipus de lletra que Tipu... fan... Tipo el que vam fer per la marató, que va estar molt bé, que després va ah, no de venir però, aquí sí. a la ràdio, que va ser... Els missatges que tots els participants ens van a deixar. I tant. Així que ja ho sabeu, cellentins, cellentines, en un moment ha sortit una idea nova. Si vosaltres també teniu la vostra, doncs no us quedeu a casa. I no, la, no, no us la quedeu per vosaltres. Compartiu-la i escriviu-la i a través del Facebook o truqueu al telèfon i ens la feu saber. I si nosaltres, doncs, l'apuntem i una cosa més. Un propòsit més, perquè aquests són els propòsits de Ràdio Sallent d'aquest any. Anar endavant en cada vegada més coses. I és que avui nosaltres venim parlant de la bellesa, d'aquest pas per la vida. I sembla que quan un té moltes ganes, moltes ganes de fer les coses, són la gent jove, quan és la més, la més força té. Però és que hi ha molta gent que ja té està en un moment de calma i té molta experiència i ha anat acumulant molt sabers aquells sabers que porta la vida i avui per això nosaltres dediquem aquesta vida, aquesta etapa de més calma de reflexió i sobretot que ajuda a entendre moltes coses als joves Què us sembla? Quina relació teniu vosaltres? Amb gent gran? Teniu al costat algú? Sí, els avis Teniu els avis? Sí. I què tal? La relació amb els avis? Bé, què? Eh, bé, bé, Però, no pensen com nosaltres No pensen com no. nosaltres, la seva experiència de vida no és com la nostra sí. No Mas, de, el mateix Depèn de quins. N'hi ha sí. alguns que, la, que són més oberts i altres que són més tancats amb ment. Però hi ha de tot. Hi ha de tot, com a tot arreu. Tantes persones com realitats i camins ens podem trobar. Però no parlava ara dels nostres avis, però vull dir... En general. Hi ha avis que tenen moltes ganes d'explicar moltes, moltes coses. I al moment que ens troben, doncs, tenen ganes de sí. que algú escolta, doncs, explicar sí. tota aquella història. N'hi ha que encara tenen moltes ganes de viure i n'hi que es prenen la vida com que ja s'està acabant i agafen ja més una depressió, més pensant que, que no ens hi queda massa. Que no ens hi queda massa. No sé si en aquestes persones eh, ens podrem aconsellar-los que facin alguna activitat, doncs, ja sigui manipulativa, o de relació social, o de trobar-se amb l'altra gent per fer alguna cosa. No ho sé, si podria ser un camí per ajudar-los, què us sembla? Que no es tenquin a casa. Que no es tenquin a casa. Que surtin. Que surtin. A parlar amb gent de la ciutat. N'hi els mateixos pensaments? Alguns. Alguns. Les mateixes experiències. Um, no sé si demanar a tots els oients i els que estem aquí, si tanquem els ulls un moment i recordeu un moment, una circumstància, una experiència que ja heu tingut amb algú proper, més gran que vosaltres, que està en aquesta etapa tan dolça com és la bellesa, però que us hagi ensenyat o us hagi transmès quelcom. No sé, una mica de silenci. same tides that i tried to swim against passats aquests minuts, com diríem ha passat el rellotge del temps? Martí, tu quina experiència recordes? Home, jo tinc molts moments amb els meus avis, amb tots els, tot els dos avis de cada branca. Sobretot aquells moments que comencen a explicar experiències que han tingut. A mi m'agrada molt sempre escoltar-los, estar per ells, que m'expliquen les seves aventures. Sempre en un bon profit de cada una. I d'ells, doncs, explicar on, des com ha anat passant els seus moments difícils i bons moments als familiars, com anava tot com estava organitzat en aquella època que, que tampoc és tan lluny eh, d'aquí és poc i alhora és, és cultura a més a més i a més, més t'enteres o t'adones te del que era la teva família que no ho has pogut arribar a conèixer és una bona experiència sempre que ho puc vaig un moment i vinga, a xerrar i fem uns debats que sembla una tertúlia <ríe> <Sembla> una tertúlia <ríe> Doncs ja ho veieu, a en Martí li agrada estar, estar per a ells, escoltar les seves històries, com han passat, quina és la seva trajectòria de família, perquè així, amb aquestes estones de conversa, doncs, se n'emporta molta experiència i aprèn una mica més d'ell. I a l'Olga, quina circumstància, quin moment recordes? Ui, hi ha molts de, de moments que he passat amb els meus avis. I a vegades que t'he explicat moltes, moltes històries que no mai. Hi ha dies que tu els preguntes i et diuen que en bueno, aquells moments no, no volen parlar. Jo crec que els avis bueno, els, tens, els tens que deixar lliures, que quan et vulguin explicar una cosa ja, ja t'ho diran ells, no els hi preguntis. Però sempre tenen alguna a explicar-te de les seves experiències. Ja ho veieu, l'Olga diu que als avis hem de deixar-los lliures, com tota persona necessita el seu espai, el seu moment. I hem de ser respectuosos, encara que siguem persones grans. No vol dir que han d'estar al nostre ritme o que s'han d'afegir quan nosaltres volem les coses. Si això passa amb els nens petits, quan som grans també necessitem que ens respectin per les persones que som. Molt bé aquest, aquesta, aquest impuls. Hem de deixar lliures explicar en el moment que un hi ve de gust i escoltar-los. Molt bé, eh? avui estem emprenent molt més, una vegada més. I en mica que què recorda? Quin moment? Què ens pot dir d'aquesta experiència amb els seus avis? Els avis? <laughs> um, els bé. teus o, o les persones adultes amb les que trobes en el dia a dia? No, a veure, jo sempre recordo vegades que he fet treballs d'investigació d'alguna cosa. Recordo que alguna vegada he hagut de parlar amb avis i sempre hi ha aquella emoció no?, de recordar els els bons moments que han passat i, i, i, i també les, les penúries que en el seu temps doncs també van haver de passar i, i no, vulguis o no és, és molt maco haver de parlar amb perquè sempre aprens coses que... Bé, que sempre acabes aprenent moltíssim d'elles, de les seves experiències, de les seves vivències i de la manera com expliquen alguna d'elles, no? Aquell, aquella plura als ulls de... Bé, no sé. <ríe> Saps que sempre, sempre és bo poder-ne poder parlar. I ara que també en tracto amb... Ara, bé, allò que no estic fent pràctiques això, també tracto amb gent gran. Vull dir que són gent maquíssima. Uh, alguns, eh? Però això com tot. Com tothom, exacte. Però com, tot. com totes les etapes. Però això com tot. Let's go. Ja ho veieu, Miquel Àngel també té la seva visió, la seva perspectiva, el seu aprenentatge, un aprenentatge de la seva forma de dir les coses. És que les persones grans, totes les persones veia com les joves, tenen maneres i un vocabulari que podríem dir entranyable, dolç, sí. d'aquella forma d'explicar o de transmetre amb les seves vivències aquests moments bons de felicitat que han passat i els moments més difícils amb un cert to de motivitat, com ens deia en Miquel Àngel. Perquè així és els, la màgia del record, de la memòria. Quan un tiba del seu record onon doncs recorda les coses sempre amb una emoció darrere. No? Llavors les persones grans sempre ens aporten aquesta part de màgia de fer viure aquells moments o de reviure'ls amb tu en aquell moment de compartir-los. Doncs ja ho veieu, podem aprendre moltes i moltes coses: els grans, dels petits i els petits, dels grans. Mentrestant, us deixo pensant una mica més com és contum mal entre nosaltres i escoltem un altre tema musical. Doncs ja m'untem tema de Robbie Williams, Angels. Tagus way into the There's an angel contemplating my fate. The place is where we go When we're gray and old Cause I have been told That salvation Let's their wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head Feel the love is still I'm loving angels and stay And through where shake me I'm loving angels instead when I'm feeling weak and my pain walks down one way straight I look above Fins demà! Com anunciàvem al principi del programa, avui dèiem que els temes serien diversos. El primer tema del que hem dit que parlaríem seria d'aquesta festa de Santa Llúcia. Com l'hem de preparar, quines són les idees... I ja ens ha sortit una de les primeres idees. Quin és el teu desig i per què no el véns a posar a escriure a la ràdio en aquest arbre que construirem entre tots. I així, entre tots, els nirem repassant. Perquè potser els teus propòsits són propòsits compartits i hi ha moltes altres persones que també tenen els teus millors desitjos. Jo deia avui en els meus alumnes que els escrivíem les postals de Nadal personalitzades, els deien als meus alumnes recorda que en el moment que estàs has de fer balanç de tot això que has passat i segur que hi haurà hagut moments en què les coses no han sigut fàcils però segur també que has trobat una mà al costat doncs que podia ajudar-te. Doncs bé, en aquesta vida nosaltres aprenem un dels altres, perquè sempre hi ha algú al nostre costat que ens ve a donar la mà, encara que les coses no ens ho semblin i per això parlàvem, en el segon tema que nosaltres parlàvem avui, és de la bellesa, perquè aquestes persones grans que tenim al costat i que de vegades no les veiem, o la societat no les veu o ens les fa veure només d'una forma. Perquè us heu fixat de vegades en quin és el missatge que els mitjans de comunicació envien de les persones grans? Són aquelles persones que estan en un asil i reben cures o només necessiten cures o només demanen ajudes o tenen poques ajudes perquè hi ha molta gent que ho està passant molt malament amb això de la crisi, molta gent gran doncs, que ha de mantenir a famílies de joves perquè els joves no tenen la feina o han fet fora el fill o la realitat que sigui doncs hi ha molta gent que fa grans esforços per mantenir els seus i també és important que els tinguem en compte vosaltres coneixeu per qui Sallent si hi ha gent que també està en aquesta situació? Gent que per la crisi, i per circumstàncies... És que jo de Sallent no ho conec, la veritat. Home, jo ara així és... no, però segur que... Segur que que hi ha, hi ha de... famílies, no?, sí, que es troben en segur, aquesta... segur. <laughs> Sí, és que eh, en els, tots els pobles, en totes les viles, doncs, hi ha aquestes realitats, siguin al nivell que siguin, siguin en el barri que siguin, o en el districte que sigui, per més gran que sigui la ciutat, o per més petit que sigui el poble, sempre hi ha algú que necessita un cop de mà. Doncs bé, hem parlat de com els grans ajuden els petits. I els joves, què podem fer per ajudar la gent gran que tenim al costat? Potser una estona d'escoltar-los, apropar-nos a veure com estan, buscar simplement una estona per compartir us sembla que pot ser un camí per apropar-nos una mica més? Sí, Home, sí, i sí i bueno tant per, pels que se senten sols com pels, pels que no pels que encara tenen, diguem-ne, la parella saps? Uh -huh. vull dir que és, és important poder-los fer a costat i que se sentin acompanyats a tot moment I això és important, que un no senti sol, perquè de vegades quan un arriba a la vellesa doncs de ve acompanyada d'aquesta viudatat doncs que un es queda sol. I també de hi ha de vegades moltes parelles que hem crescut junts, hem passat totes les etapes i arriba un moment en què, i ara què fem? Som dos desconeguts convivint sols en una casa perquè tota la seva vida l'han dedicat als fills, a, a la feina, a altres coses i de cop com i ara què fem tu i jo? I s'han d'autodescobrir una vegada més. És que totes les etapes tenen la seva màgia. Ens ho podem prendre així com he de redescobrir de nou a l'altra persona que tinc al costat o tinc oportunitat de descobrir-me a mi mateix amb el que m'agrada i el que no m'agrada, coneixeu És gent gran que li i fer manualitats, cuidar, no sé, bons sais, arbres, fer posteletes, coneixeu? A veure... Ara, ara ens fas pensar. Ens fas pensar sí, perquè, perquè, oi que a Sallent tenim el casal de, dels avis? Sí. sí. I en el casal dels avis juguen a cartes, es dominó... Sí, i, tenen, sí, sí. I, I fan i, el seu xou... I fan i els seus xous, sí. i els encanta ballar, no? Sí, exacte. Sí. La música tope, perquè se sent des, de des del lluny, carrer. Sí. Sí. Us en recordeu el dia de la castanyada? Jo crec que els quatre que estem avui aquí vam estar el dia de la castanyada especial al carrer. Us en recordeu de que vam tenir uns quants seguidors allà davant, que eren gent gran, amb unes ganes de de sí, sí. dir la seva i de... De Gresca i Holgorio, sí. eh? I sí, sí. doncs el sí, sí. micro i no paren. Exacte, que els donaves el micro. Sí, sí, doncs bé, aquestes són les vivències i l'experiència i la realitat que nosaltres, els joves, doncs ens hem portant d'aquestes persones que ens van acompanyant. Doncs bé, cellantins i cellantines, hem parlat de moltes coses i encara ens en queda una altra de parlar. Ens queda obrir una nova caixa de Pandora i és que avui, com anunciem abans, a part de ser 3 de desembre, dia de Sant Xavier, si teniu algun Xavier, avui sí, sí és dia de celebrar en Xaviès de felicitar-los, perdó també és dia de les ser prodiscapacitats és a dir, el dia de reconeixement que podríem dir s'ha atribuït en el calendari mundial perquè podríem dir-ho així, és el 3 de desembre per reconèixer o un espai, deixar un espai de reflexió per a les persones que tenen discapacitats jo, que em passo moltes hores de la meva vida explicant què són persones amb discapacitat sempre acabo dient l'aspecte més discapacitant és adonar-nos que tots tenim capacitats diferents perquè podem posar en una balança les capacitats d'uns o d'altres? Sí tu, tu et sembla que sí? Jo diria que sí? Podem valorar tu ets capaç de fer una cosa o una altra? Tu creus que et podem jutjar? Depèn de quina cosa sigui. Depèn de quina Depèn, cosa sigui. Necessitarem una oportunitat per demostrar-ho. Sí, sí, sí Necessitarem un camí que ens ajudi a fer-ho. I de vegades, quan veiem una persona amb discapacitat, només veiem la seva discapacitat. Jo em trobo anant pel carrer amb els meus nois doncs que tothom veu que són persones amb síndrome de Down. Ningú els mira com són. Com són el Pol, el Pau, la Judit... La Laia, la Jordina, amb les seves particularitats. O quan vaig cap nois en paràlisi cerebral, doncs la gent només veu la cadira de rodes. Doncs bé, hem de veure les possibilitats de les persones i veure que nosaltres també som capaços o incapaços de fer moltes coses. Hi ha un pare d'un grup en el que formo que sempre em diu «Saps què, Cristina? La sort que té el meu fill més gran és que ell, quan va néixer, algú li va dir «Tu tens aquesta limitació». Ell sap quina és la limitació que té. I a partir d'aquí... La resta, tot són oportunitats per ell, perquè ell creu en el que pot fer i aquest és el camí doncs que ell va ensenyant a la resta. No és fàcil viure amb una discapacitat, treballar amb discapacitat, però no és difícil si un en té s'hi posa, perquè és una vida i totes les vides valen la pena, encara que de tinguem aquest ull de mirada, de llàstima, de pobrets, que ens acompanya. I us dic... Som tan feliços com qualsevol de nosaltres, amb totes les nostres estupendes capacitats, podríem dir-ho així. Així que, cellantins, cellantines, espero haver obert una caixa més de reflexió en el que són les persones amb discapacitat, perquè és un tema que em toca de molt de dins, és un tema que conec bastant en la realitat. Per tant, avui us obro un capaç més de parlar-ne d'aquest tema. Us sembla? Anem amb un tema musical i després en parlem. Amb calma, sense, com jo dic als meus alumnes, anem a parlar amb les paraules clares, perquè de vegades fa falta dir les coses pel seu nom. Què et sembla, Martí? Un tema? Doncs si estem en... si amb un tema de... amb un tema de l'Oreja Van Gogh, Múnica de Drapo. Esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Fins demà! when i gave the word now in the morning i sleep below sweet the streets i used to own. Tornem després de diverses temes musicals. Sabeu què? És que les coses es van fent a poc a poc. I a poc a poc, però amb pressa, sense calma, vaja, com dirien alguns. Mentrestant, us estàvem preparant un conte, un conte curiós, un conte d'aquells de sempre. És que hem parlat de moltes coses, però avui encara no havíem tingut temps d'escoltar el nostre conte. I el conte d'avui és el gat amb botes. Segur que el coneixeu, segur que us podeu imaginar aquell gat tan entremaliat amb aquelles botes tan grosses. Així que sense més, us deixo cellentins i cellentines escoltant el nostre conte, el gat amb botes, interpretat per tots els col·laboradors. Un moliner va deixar com única herència els seus tres fills el seu molí, un asa i el seu gat. El repartiment va ser vell i senzill. No es va necessitar cri cridar ni a, ni a embocar ni, ni al comentari. Ja haurien consumit tot el poble matrimoni. oi. El, el més gran va rebre el molí. El segon va quedar amb l'asa i el menor li va tocar només el gat. Aquest es lamentava i de la seva misèria herència. El mes podreu guanyar-vos bé la vida treballant junts, però respecte a mi, després de menjar-me el meu gat i de fer-me un maniguet amb la seva pell, moriré de gana, va dir un dels germans. El gat, que escoltava aquestes paraules, però es feia el desentès, li va dir tot seriós i pausat. No heu d'entristir-vos, senyor meu. No heu més de proporcionar-me una bossa i un parell de botes per caminar entre els matolls i veureu que la vostra herència ho és tan no és tan pobra com penseu. Tot i que l'amo del gat no tenia gàreries il·lusions sobre això, l'havia vist donant tantes mostres, tantes mostres d'agilitat per a, per, a ca, ca la, per caçar restes i ratolins, com ara penjar-se dels peus i amagar-se a, a la farina per fer-se el mort, tot i que no va despertar en veure auxiliat per ell en la seva misèria. Quan el gat va tenir el que va demanar, es va calçar les botes i, ficant-se a la bossa al coll, va subjectar els cordills, aquesta amb les dues potes davanteres, de... i es va dirigir amunt, amunt, a un camp on hi havia molts conills. Va posar segó i herbes en el seu sac i, te... i tombant-se a terra com si fos mort. Va esperar que, el... que algun conillet poc... Coneixedor, encara no, no de les seus astúcies d'aquest món, vingués a ficar el seu, el seu morro a la bossa per menjar el que, havia, el que hi havia dins. Encara no s'havia tombat del tot. Quan quan es va veure satisfet, un conillet babau es va ficar al sac i, me, i el mestre gat, tirant dels cordills, el va ficar... El va tancar i el va matar sense misericòrdia. Molt content amb la seva presa, va anar a veure el rei i va demanar i va demanar, parlar amb ell. El van fer pujar a l'habitació a al, els.E menjat on. A l'entrar va fer-li una gran reverència i li va dir: Beta qui majestat, un conill de camp que el senyor marquès de Carabàs, era el nom que havia inventat al seu amo, m'ha encarregat obsequiar-vos de part seva. Digui-li al teu amo per respondre al rei, que li dono les gràcies i que m'agrada molt. En una altra ocasió es va amagar en un camp de blac. En un cant de blat, deixant sempre el seu sac obert i quan entraren dues perdius va estirar dels cortills i, i en va caçar dues. Va anar al moment a oferils i al rei, tal com havia fet amb el conill del camp. El rei va rebre també complegut a les dues perdius i va ordenar que li des, que li donguessin de veure. El bat, el gat va, va continuar així durant dos o tres mesos, portant-li tant en quant al rei productes de, de caça del seu amo. Un dia va saber que el rei aniria, aniria a passejar per les, per les vores del riu amb la seva filla, la més bonica princesa del món, i li va dir al seu amo... Si voleu el meu consell, la vostra fortuna està feta. No teniu més que banyar-vos al riu en el lloc en què us mostraré i, de seguida, ja faré la resta. El marquès, de, el marquès de Cabaràs va fer el que el seu gat li va aconsellar, sense, sense saber ben bé el que servia. Mentre s'estava banyant, el rei va, va passar per allà i el gat es va posar a cridar amb totes les seves forces. —Socors! Socors! El senyor marquès de Carabàs està ofegant! Al sentir el crit, el rei va, va treure el cap per a la porta del carruatge i reconeixent el, que, el gat va, de, que tantes vegades li havia portat casa, va ordenar als seus, les, als seus guàrdies que ràpidament acudissin a socórrer al marquès de Carabàs. En tall de, en tall que trien el riu, el pobre marquès, el seu gat s'apropà al seu carruatge i li va dir el rei que mentre el seu amo s'estava banyant, uns lladres s'havien endut les seves robes i, tota, i tot i haver cridat el lladre amb totes les seves forces, en veritat el gat s'havia amagat sota una enorme pedra. En, el rei va ordenar d'immediat el, el seu rescat del seu guardaroba, que anessin a a buscar les seves més belles vestidures per al senyor marquès de Cabràs. El rei li va passar mils atencions i com que el bonic vestit que li, que, que li acabaven de donar reclava la seva figura, ja que era fortit i ben forrat, la filla del rei el va trobar molt, molt al seu gust. Va ser insuficient que el, que el marquès de Cabràs li dirigissin dues o tres mirades suaument, respectuoses i una mica tendres i ell es va quedar bojament enamorada el rei va demanar que que pugés al seu carruatge i l'acompanyés durant el passeig el gat encantat el va veure el seu projecte començava a resultar en el, es va avançar i trobar uns uns granges uns grangers que se, segaven el plat al prat i els hi va dir Bons segadors, si no dieu al rei que el prat que esteu segant és, és del marquès de Carabàs, us faré xixina. Per descomptat, que el rei va preguntar als segadors de qui era aquell prat i estaven, que estaven segant. És el senyor de marquès de Carabàs, va dir una sola veu, ja que les amenaces del gat els havia espantat. Teniu aquí una magnífica possessió, va dir el rei marquès de Carabàs. Mireu, majestat, és una terra que no deixa de produir amb abundància cada any. El mestre gat, que, que anava sempre davant, va trobar uns, uns camperols que re recolaven i els hi va dir. Bona gent que esteu recol·lectant. Si no dieu que tots aquests camps pertanyen al marquès de Carabàs, us fareixi Xina. El rei, que va passar moments després, va saber que hi pertanyien els camps de... que veia. «Són del marquès de Carabàs», van contestar els camperols, i el rei, novament, es va alegrar amb el marquès. El gat, que anava davant del carruatge, deia sempre el mateix a tots quans trobava, i el rei estava molt admirat amb les riqueses del senyor marquès de Carabàs. El mestre gat va arribar, va arribar finalment a un bonic castell, l'amo del qual era, era un ogre, el més ric que mai hagués vist. Doncs totes les terres per on havia passat dep dependien d'aquell castell. El gat va tenir precaució informant-se de, de qui era aquest ogre i de havia i de què sabia fer. Va demanar parlar amb ell. Deien que no havia volgut passar tant tan a la vora del seu castell sense tenir l'honor de fer-li reverència. L'ogre el va rebre amb la forma més cortès que pot, que pot fer un ogre i li va enviar, i li va invitar a descansar. «M'han assegurat», va dir el gat, «que vos teniu el do de convertir-vos en qualsevol classe d'animal, que podríeu, per exemple, transformar-vos en lleó o, a, o en un elefant». I cert, va respondre O Lograu bruscament. i per demostrar-vos, veureu com em converteixo en lleó. El gat es va espantar... El gat es va espantar tant a veure el lleó davant seu que, es va que, es va que en un sospir va pujar a les canaletes. no sense rics, a causa de les botes que res servien per caminar per les taules. Una estona després, veien que l'ogre havia recuperat la seva forma primitiva. El gat va baixar i va confessar que havia tingut molta por. A més, m'han assegurat, va dir el gat, però no puc creure que vos també, eh, que vos també teniu el poder d'adquirir la forma del més petit animalet, per exemple, que podeu convertir-vos en un ratolí, en una rata. Us confesso que això em sembla impossible. Impossible, va respondre l'ogre. I al mateix moment que va dir això, es va transformar en una rata que es va posar a córrer pel pis. Amb prou feines la va veure. El gat es va llançar sobre ella i la va i se la va menjar. Mentrestant, el ric que al passar va veure el bonic castell de l'ogre, va voler entrar. El gat, al sentir el soroll del carruatge que, tra que travessava el pont Llebedís, va córrer davant i li va dir al rei. Vostre Majestat, sigui benvinguda al castell del senyor Marquès de Carabàs. Com, senyor Marquès, va exclamar el rei, aquest castell també us pertany? No hi ha res més bonic que aquest pati, i tots aquests edificis que el rodegen. Vegem l'interior, per favor. El marquès va oferir la mà a la jova princesa i seguint el rei que anava primer va entrar en una gran sala on va trobar un magnífic dinar que l'ogre havia fet els seus, preparar els seus amics que vindrien a veure l'aquell mateix dia, els quals no havien gosat entrar sabent que el rei estava allà. El rei, en Encantat amb les seves bones qualitats del senyor marquès de Gabràs, al igual que la seva filla, que ja que ja estava bojament enamorada, veien els, veient els valiosos béns que posseïa, li va dir després d'haver vengut cinc o sis copes. Només aprendre de vos, senyor marquès, que sigueu el meu gendre. El marquès, fent grans reverències, va acceptar l'honor que li feia el rei i en aquell mateix dia es va casar amb la princesa. El gat es va convertir en un gran senyor i ja no va córrer més darrere de les rates sinó per divertir-se. I conte contat, conte acabat. Doncs us deixem un tema anomenat Justa Dream de Sam Tusi i Grissina Grimmi I després del Gat amb gotes, jo crec que avui és un d'aquells contes que no cal més explicació. I és que el Gat amb gotes... El Gat amb gotes, anava a dir... Bueno, botes, he dit el no. Gat amb gotes, eh? De fet, ho he dit. Ah, he no? dit el Gat amb gotes. El gat amb gotes. Vas, canviant, vas canviant les, sí. les paraules. Ai, les vocals. Vas, les vocals sí, sí, abans sí. amb James Blunt, també. Amb va ser, sí, sí, un dia vaig dir que en James Brut era un James Brut ah, ho sento, sí, James brut. ho faig públic un dia vaig dir que el James Brut era brut bueno, cada dia una de, Alguna bo. de bona sí, sí, és com allò de, podríem fer un making of d'aquests moments que tenim esplèndids Seria bé, eh? Seria bé, eh? un programa al final, al final. De, de pífies al final, una... al final, les pífies de les, del programa passat o una mm. cosa així. Hem de buscar la forma de fer una amalgama de pífies perquè oh, ha de ser... Dir... Paraula. Ah. una paraula! Una amalgama de pífies. Osti. Ah. Ah. Ah, és és fantàstica això. La paraula només. Sí. És que és com que quedes estupendo. Ja dius, com, es si fas alguna paraula i dius, això és retrospectiu, oi? Eh? Ja queda... La gent diu, ostres tu, quin, uau, uau, pot ser que la resta sigui absurd tot el que, que dius. Quin reguitzell de vocabulària. Eh? Escolta... Doncs ja ho veieu, estem esplèndids, sellantins i sellantines, i és que el gat amb botes ens ha sigut una experiència. Ens hem divertit mentre el fèiem. Ells han suat, perquè els pobres anàvem combinant un i l'altre, però crec que ha quedat bastant bé. I és que el gat amb botes, si no és interpretat, no té sentit. Us podeu imaginar tots aquest gat i l'experiència que hem passat. I és que avui ha sigut un programa amb moltes coses, més que de costum. Podríem dir que avui ha sigut un programa per hiperactius, perquè hem tingut de tot i i amb ritme, amb bon ritme vaja. així que hem parlat de la bellesa de tota què ens aporta, de quina experiència de quin és el camí que ens ha portat a nosaltres així dèiem que aquesta saviesa doncs, és el pou de l'experiència perquè l'experiència és qui ens va donar en aquest camí també hem dedicat un petit, una petita reflexió a les persones amb discapacitat per aquest dia, per aquest impuls, perquè nosaltres hi pensem Quines capacitats tenim? I aquestes limitacions? O és que tots són camins d'oportunitats? Dependrà de la nostra forma de veure la vida. I per últim, hem recordat, i hem de recordar, que tots els cellentins i cellentines han de sortir al carrer el dia 12 de desembre, diumenge dia 12. Correcte. És el dia que cellent se celebra la Fira Santa Llúcia uh -huh. i que posarem, que serem allà, que serem al carrer i com la proposta de Miquel Àngel, que la gent ens porti els seus propòsits desitjos, i així nosaltres els anirem posant veu en aquests desitjos i així entre tots compartirem aquest esperit nadalenc. I què més, Martí? Què més hem de dir als sellantins i sellantines? Que sobretot, com has dit, que estiguin al carrer, perquè no només serà l'únic programa que farem per aquell mes, vull dir, el mes següent ja farem el programa de cavacar de reis, que ja l'estem muntant, estem molt il·lusionats perquè tindrem tindrem els Reis per nosaltres serem una altra manera de, de veure els Reis una altra manera però aquest, serà aquesta diferència entre escoltar-lo i veure o mentre estigueu a la cabalgada que voleu saber-ho tot doncs Reis porteu una ràdio petita i us, i us connecteu a Ràdio Cellent fàcil ja ho sabeu aquest mes, aquest desembre i aquest Nadal ho viuràs aquí a Ràdio Cellent i més ens falta fer... ai <laughs> re res. No, volia dir que només ens falta fer les campanades, eh? Això, de cara a l'any vinent. De cara l'any vinent. <ríe> <Erem> <ríe> per què hem l'any que ve? Perquè, perquè harem les fem... campanades des de la plaça. <ríe> Tenim... <ríe> Trepreses d'Antoni Maria Claret, tots vestits de gala, allà. I tant. Veure, perquè no hi ha... A Sant fred. <ríe> I mira tot. Hi ha gent que ja, ja hi va celebrar, allà. Hi ha sí. molta gent, ja. Ah, sí? Tot una concentració sí. molt guapa a la plaça. Aviam, aviam, aviam, aviam, aviam, si haurem de planificar una nova activitat oh, oh, oh, oh no ho no, deia, oh. de broma, eh? oh, ah, aviam, aviam, aviam sí, ah, no, sí, ja ho veig ja, que no, no, no. el Miquel Àngel vol ser qui canti a les no, no, no. campanades es... del 2011 estaria sí. bé fer això i després muntar els, muntar els fans grups allà també i celebrar <ríe> intensament la cap d'any allà a la plaça, aviam si l'any que ve tenim prou pressupost i podem muntar un bon un bon espectacle allà doncs ja ho sabeu, una idea nova que ens anem apuntant i una idea que ja veurem si no acaba sent aquest curs perquè nosaltres les idees ens sorgeixen com les ganes i els actes i em sembla que ara és moment de que l'Olga avui sí qui tenqui la paradeta que recordi els nostres oients que tornem a ser aquí i que què els hem de dir, Olga? Pues que aquest programa el tinguin a la memòria que hem, <laughs> hem recordat moltes coses de, dels passats i dels avis i tot això i res, desitjar-los un bon pont un pont llarg bastant llarg un pont-pong i res, que el, el disfrutin al mà màxim que és com estic a fer tot doncs moltes gràcies cellantins i cellantines i fins aquí l'entre nosaltres un divendres més gràcies a tots dèiem que tancàvem la paradeta, però és que just estàvem així fent l'esforç de tancar les portes i tenim una trucada. aquí a l'altre costat? Aquí hi ha alguna persona que us escolta sempre. Ah, aquí una veu, amiga. Escolteu, a veure, què li passa al Miquel Àngel amb aquesta veu tan enregullada? Ah, tant es nota? Home, m'ho he tunt de pensar moltes vegades que eres tu, eh? Sí, sóc jo. És que té trastorn de la personalitat Sama. i no sap ben bé quina personalitat deixar anar. Sama, és que ha xerrat. Bueno, està eh, <ríe> molt bé, per això un altre cop és els llegivants. Ah, exacte, ho farem llegir abans. Per això, eh, es, el, el programa és molt entretingut i molt maco, eh? Eh que està bé que hi hagi tants col·laboradors? Eh, això és fabulós, sí, home, sí, no, no, i la manera d'enfocar-ho de, de, està molt bé. Explicar primer una mica les coses i després a, a sortir a de cap aquí a, a, a Lledrà. Molt bé. No, que no lladren els gats eh, que... No, oh, diuen que no, però aquest gat sembla que lladra eh, perquè té molt, molts recursos No, no, per això està molt bé, eh? felicitats Moltes gràcies Gràcies per escoltar-nos Molt bé Merci. Adéu, Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. I ara sí, després d'aquesta trucada, que era com aquesta cirereta que faltava per acabar a el pastís. Moltes gràcies i aneu alert a la carretera. No correu, si us plau. Sigueu bons? No, no. Sigueu molt dolents i ens veiem divenes que ve. Moltes gràcies. Bé, doncs jo a dir-vos que ens veiem la setmana que ve, el divendres que ve i abans us deixem un tema de Còdul que ha avançat les seves maquetes perquè, perquè d'aquí res treu un nou disc i ha avançat res, tres cançons al Som My Space, així, a, així que ja ho sabeu, els nostres companys del Punt de Mira que han tret no cedem. Uh, us poseu al Som Myspace Space i escolteu les, aquests tres temes que són meravellosos deixem aquest tema d'Empremta de Còdul Victòries Ara és l'hora, ens ha tocat. Hora de l'estrena, creem el pit l'estat d'eufòria. Les mans tremoloses capten l'escalfor del grup. Ull la sang al cor, nits d'espera, que avui semblen trobar-se. L'imaginat és poc. Ara fa cinc anys jo arrencavam arran de terra. La complicitat era l'arma més potent. Vam arribar a un port que era pobra, i faltaven els peixos, onades i timons. Amb temps que ho que el junts l'aire i deixar l'empremta que falta Veganzi the És important que formen part del gran talent.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 salent 107.6 FM